Capitolul 40 Am avut noroc că eram nevoit să-l pun la adăpost, în măsura posibilităților, pe oaspetele meu înfricoșător. Când m-am deșteptat, cu acest gând în minte, celelalte gânduri confuze s-au îndepărtat la o oarecare distanță. Era cât se poate de limpede că nu-l puteam ține ascuns în casă. Așa ceva era imposibil de realizat, iar dacă aș fi încercat, aș fi stârnit în chip firesc bănuieli. E adevărat că nu mai țineam în serviciul meu stafia răzbunării, însă de casă avea grijă o baborniță arțăgoasă, ajutată de un morman însuflețit de zdrențe, pe care îl numea nepoată-sa. Dacă nu le-aș fi îngăduit să privească în vruna din camere, nici nu mă îndoiesc că le-aș fi stârnit curiozitatea. Aveau amândouă vederea slabă, fapt care îl puneam de mult pe seama năravului de a se uita pe gaurachei. și te împiedicai mereu de ele atunci când n nevoie de niciuna. Într-adevăr, asta era singura lor caracteristică stabilă, în afară de șterpelit. Ca să nu învălui evenimentul într-un aer misterios, m-am hotărât să le anunț de dimineață că unchiul meu sosise pe neașteptate de la țară. Am luat această hotărâre în timp ce mă îi încă pentru neric, în căutarea mijloacelor de a aprinde lumina. Fiindcă până la urmă, n-am dat de ele, m-am văzut nevoit să mă duc până la ghereta paznicului de noapte de alături ca să-l rog să vină cu felinarul. Și în timp ce coboram scările orbecăind, m-am împiedicat de ceva, iar acel ceva era un om, ghemuit într-un colț. Deoarece omul nu-mi răspunse când l-am întrebat ce căuta acolo și mi-a evitat mâna în trecere, am luat-o lagoană până la gheretă și l-am rugat pe paznic să vină de grabă. I-am explicat incidentul pe drum. Și fiindcă vântul bătea mai aprig ca oricând, ne-am gândit că nu merită să primejduim flacăra felinarului încercând să aprindem din nou lămpile stinse de pe scară. Ne-am mulțumit să o cercetăm dintr-un capăt în altul, însă nu mai era nimeni. Atunci mi-a trecut prin cap că poate omul se strecurase la mine în casă. Mi-am aprins lumânarea de la felinarul paznicului, după care l-am lăsat să mă aștepte la ușă. Am început să cercetez culoarea luarea minte odăile, chiar și pe aceea unde dormea cumplitul meu musafir. Era liniște peste tot și era limpede că nu intrase nimeni. Mă frământa gândul că tocmai în noaptea aceea cineva a dăduse târcoale pe acolo... Așa că l-am întrebat pe paznic, întinzându-i un păhărel în speranța că voi avea norocul să scot de la el o lămurire satisfăcătoare, dacă lăsase să treacă vreun domn care se întorcea de la vreo masă în oraș. Da, îmi răspunse el, trecuseră trei domni, la diferite ore ale nopții. Unul locuia la Fountain Court și ceilalți doi în lane, iar el îi văzuse pe toți îndreptându-se spre casele lor. Singurul chiriaș al imobilului meu plecase la țară cu câteva săptămâni înainte și eram sigur că nu se întorsese în noaptea aceea pentru că îi văzuse mușa apartamentului sigilată în timp ce urcam scările. A fost atât de urât azi noapte, domnule, spuse paznicul, dându-mi paharul înapoi, că au trecut extrem de puțin oameni pe la ghereta mea. În afară de cei trei domni de care v-am spus, nu mi-am să mai fi trecut vrunul, de la ora 11, când a întrebat de dumneavoastră un străin. Da... O, unchiul meu am băiguit eu. L-ați văzut? Da, sigur. Și pe cel care îl însoțea?" Pe cel care îl însoțea, am repetat eu. Mi s-a părut că era împreună," spuse paznicul. S-a oprit când s-a oprit și unchiul dumneavoastră ca să vorbească cu mine și apoi a pornit când a pornit și celălalt." Ce fel de om era?" Paznicul nu băgase de seamă. Din câte și-amintea, a avut impresia că era un muncitor, purta niște haine cenușii și un palton închis la culoare." Firește că paznicul tratat toată povestea mult mai detașat ca mine, pentru că, fără îndoială, nu avea motivele mele. După ce am scăpat de el, ceea ce am făcut, fără să mai dau alte explicații, cele două împrejurări puse cap la cap au început să mă răscolească. Luate în parte, fiecare din ele părea ușor de dezlegat. De pildă vreun chefliu care se întorcea din oraș sau cinase acasă și care, nu trecuse de ghereta paznicului, s-ar fi putut rătăci pe scara mea unde a căzut și a adormit sau musafirul meu fără nume ar fi putut să fie însoțit de cineva care să-i arate drumul. Pusempreună, împreună, însă, împrejurările căpătau un aspect neplăcut, pentru o persoană atât de neîncrezătoare și temătoare, cum ajunsesem eu în urma schimbărilor din ultimele ore. Am aprins focul, care la ora aceea dimineții ardea cu o flacără palidă și am început să moțe în fața căminului. Mi s-a părut că moțăisem o noapte întreagă, când ceasornicele orașului bătură orele șase. Și cum până la răsăritul soarelui mai era încă o oră și jumătate, am mai ațipit din nou. Din când în când mă trezeam agitat, fiindcă în urechi îmi răsunau convorbiri neînțelese. Alte Alteori auzeam vântul chiuind în cămin. În cele din urmă m-am cufundat într-un somn adânc, din care lumina zilei m-a trezit cu o tresărire. Până atunci nu fusese în stare să mă gândesc la situația mea și nici acum nu eram în stare. Nu aveam putere să mă concentrez asupra ei Eram foarte abătut și deznădășduit, dar gândurile mi erau împrăștiate. Cât despre vreun plan de viitor, cred că mai curând aș fi fost în stare să-mi imaginez un elefant. După ce am deschis obloanele și m-am uitat la dimineața ploioasă, urâtă, făcută parcă din plumb ud, după ce m-am plimbat dintr-o daie în alta, după ce m-am așezat din nou zgribulit în fața focului, așteptând să apară îngrijitoarea, m-am gândit cât de nenorocit eram, fără să-mi dau seama însă de ce, sau în ce zi a săptămânii venise această idee? Ba chiar cine eram eu, cel care gândeam în felul ăsta? În cele din urmă, babornița și nepoata ei își făcur apariția. Cu greu puteai să deosebești capul baborniței de măturoiu din mână. Și se arătara amândouă foarte mirate la vederea mea și a focului. ne am împărtășit vestea că unchiul meu sosise în timpul nopții, că dormea acum și că prin urmare pregătirile pentru micul dejun urmau să fie schimbate. Pe urmă m-am spălat și m-am îmbrăcat în timp ce ele băteau mobila și stârneau praful. Și așa, ca într-un fel de vis sau hipnoză, m-am pomenit din nou lângă foc, așteptând ca el să vină la masă. După vreme s-a deschis ușa și l-am văzut ieșind din odaie. Mi-a fost imposibil să-l privesc în față și mi s-a părut că la lumina zilei arăta și mai cumplit. Nici nu știu măcar cum să mă adresez, am început eu vorbind în șoaptă în timp ce el se așeza la masă. Am spus tuturor că ești unchiul meu. Foarte bine, dragul meu băiat, spune-mi unchiule. Presupun că pe vas ți-ai luat un nume. Da, dragul meu băiat, am luat numele de provis. Și ai de gând să rămâi cu numele ăsta? Da, dragul meu băiat, de ce nu? E la fel de bun ca oricare altul. Doar dacă nu ți-ar plăcea altul. Care e numele dumii adevărat? L-am întrebat în șoaptă. Megwich, răspunse el pe același ton. Cel de botezie e Abel. Ce meserie ai avut?" O cnaș, dragul meu băiat." Îmi răspunsese foarte serios și întrebuințase cuvântul ca și cum vorbea despre o meserie. Când ai intrat în temple la seară, am început eu oprindu-mă pentru că aveam impresia că trecuse prea mult timp de atunci, ca să se fi întâmplat abia cu o seară înainte. Da, dragul meu băiat. Când ai trecut pe lângă gheretă și l-ai întrebat pe paznic pe unde so o iei, mai era cineva cu dumneata?" Cu mine? Nu, dragul meu băiat." Dar mai era cineva acolo?" N-am prea băgat de seamă," spuse el ușor îndoit, fiindcă nu prea știu obiceiul locului. Dar chiar că mai era cineva care a venit odată cu mine." Ești cunoscut la Londra?" Sper că nu," spuse el, trecându-și degetul arătător peste beregată, ceea ce îmi produse greață și mă luă cu călduri. Ai fost urădată cunoscut la Londra?" Nu prea, dragul meu băiat, am locuit mai mult în provincie." Ai fost judecat la Londra? Când?" spuse el privind mă atent. Ultima oară." dădu din cap." Atunci l-am cunoscut pe domnul Jaggers. El era de partea mea." Mi-a pe limbă să-l întreb pentru ce fusese judecat, însă el luă cuțitul în mână, îl învârtit prin aer și spuse Și-am plătit cu vârf și îndesat pentru ce am făcut." Apoi se apucă să mănânce." Înfulecă mâncarea de-a dreptul scârbos și toate mișcările erau grosolane, gălăgioase și lacome. De când îl văzusem mâncând în mlaștini, îi mai căzuseră câțiva dinți. Își plimba adumicatul prin gură și își capul într-o parte ca să aducă mâncarea între cei doi colți puternici din față. Semăna extraordinar cu un dulău bătrân și homesit. Chiar dacă aș fi avut ceva poftă de mâncare la începutul mesei, tot aș fi pierdut-o și aș fi rămas așa cum stăteam acum, cuprins de o scârbă fără seamăn și scrutând abătut fața de masă. Sunt în mâncău fără pereche, dragul meu băiat," spuse el, în chip de scuză politicoasă după ce sfârși masa. Dar așa sunt de când mă știu. Și poate că, dacă n-aș fi fost atât de haplea, n-aș fi dat de atâtea dandanale." Și tot așa și cu fumatul. Când m-am angajat păstor la început acolo, la capătul ălalt al lumii, cred că m-aș fi prefăcut și eu într-o oaie milancolică și nebună, dacă n-aș fi avut mângâierea cu fumatul. Spunând aceste vorbe, se sculătele masă, își vârâi mâna haina de postav marină rească și scoase din buzunar o pipă scurtă și neagră și o mână de tutun din cel care se numește cap de negru. Notă Cap de negru denumește un soi de tutun foarte închis la culoare, cu gust de melasă și foarte popular în rândul marinarilor. După ce și își înfundă luleaua, pus înapoi restul de tutun, ca și cum în loc de buzunar ar fi avut un sertăraș. Apoi Apoi apucă cu cleștele un tăciune aprins din foc și-și aprins luleaua. Pe urmă se întoarse pe covorașul din fața căminului cu spatele la foc și-și început ocupația preferată, întinsul mâinilor spre mine. Și ăsta este, spuse el, mișcând -mi mâinile în sus și în jos, în ale lui, în timp ce trăgea din lulea, și ăsta este gentlemanul pe care l-am făcut eu, gentlemanul adevărat. Îmi face bine să mă uit la tine, Pip. Nu-mi doresc altceva decât să stau aici și să mă uit la tine, dragul meu băiat. Mi-am eliberat mâinile cât am putut mai repede, în vreme ce îmi dădeam seama că încet, încet începeam să chipzuiesc asupra situației mele, de multe lanțuri mă legau și cât de grele erau aceste lanțuri, începea să-mi pară la auzul glasului lui răgușit și la vederea obrazului brăzdat și a capului pleșuv cu părul cenușiu ca fierul, de o parte și de alta a lui. Nu vreau să-l văd pe gentlemanul meu călcând prin noroiul de pe străzi. Pe ghietele lui nu trebuie să se vadă nici urmă de noroi. Domnul meu trebuie să aibă caipip. Cai de călărie și cai de trăsură și cai de călărie și de trăsură pentru slugile lui. Cum adică coloniștii să aibă cai și încă de rasă, mă rog Dumnezeule mare, și gentlemenul meu din Londra să naibă, Nu, nu, las că le arătăm noi lor așa -i? Scoase din buzunar un portofel burdușit de bani și l-aruncă pe masă. Ai aici câte ceva care merită să fie cheltuit, dragul meu băiat. Tot ce e în el nu e al meu, e al tău, nu te teme. Mai am încă mult acolo de unde am venit. Și am venit aici ca să-l văd pe gentlemanul meu cum cheltuiește banii mei ca un adevărat domn. asta e plăcerea mea. Plăcerea mea e să-l văd cum cheltuiește. Și naiba să vă ia pe toți. Să răsuci pe călcâie uitându-se prin odaie și pogni tare din degete. Naiba să vă ia pe toți. De la judecătorul cu perucă până la colonistul care ridică norul de praf. O să vă arăt eu un gentleman mai grozav decât voi toți la un loc Oprește-te, am strigat eu, un nebunit de teamă și silă Vreau să-ți vorbesc, vreau să știu ce avem de făcut Vreau să știu cum te putem feri de primejdie Cât vrei să stai aici și ce planuri ai? Ascultă Pip, spuse el, punându-mi mâna pe umeri, brusc schimbat și supus Mai întâi fiat în la mine Adinea urma că am luat Ce-am spus a fost josnic Da, așa a fost, josnic Fiate la mine, Pip. Treci cu vederea. N-am să mă mai port josnic. Mai întâi urmai eu, aproape gemând, să văd ce măsuri de prevedere se pot lua ca să nu fi recunoscut și prins. Nu, dragul meu băiat, continua el pe același ton. Nu, asta vine întâi. Întâi trebuie să vorbim despre cei josnic. Nu m-am chinuit eu atâția ani să fac un gentleman fără să știu ce îi se cuvine. Fiate la mine, Pip. M-am purtat josnic. Da, josnic. Treci cu vederea, dragul meu băiat. Situația avea un mor macabru, ceea ce m-a făcut să izbucnesc în râs și să-i răspund. Am trecut cu vederea pentru numele lui Dumnezeu, las-o moartă!" Da, dar fii atent la mine, dragul meu băiat," se încăpățână el. N-am venit de la atâta depărtare ca să mă port josnic." Acuzi mai departe, dragul meu băiat." Spuneai, cum poți fi păzit de primejdile care te pândesc?" Păi, dragul meu băiat, primejdia nu-i chiar atât de mare." Dacă nu mă denunță nimeni, primejdia nu-i atât de mare." Și nu știu de mine decât Jaggers, Wemmick și cu tine. cineva cine să mă denunțe? Nu mai e nimeni care te-ar putea recunoaște din întâmplare pe stradă? Am întrebat eu. Păi nu prea. Și nici n-am de gând să-mi fac reclamă prin ziare că domnul A.M. s-a întors de la Botany Bay. Notă, punctul de pe coasta New South Wales, Australia, unde erau coborâți de pe vas prizonierii britanici. Și apoi au trecut atâția ani. Iar i mai folosi să mă denunțe? Dar totuși, fii atent la mine, Pip. Și dacă primeștia ar fi fost de 50 de ori mai mare, tot aș fi venit să te văd să știi, tot aș fi venit. Și cât timp vrei să rămâi? Cât timp, spuse el, scoțându-și neagră din gură, și în timp ce se uita la mine, falca de jos prinse să-i Nu mă mai întorc, am venit pentru totdeauna. Și unde ai să locuiești? l-am întrebat eu ce e de făcut cu dumneata? Unde ai să fii în siguranță? Dragul meu băiat, răspunse el, se pot cumpăra peruci care să te deghizeze și pudră de pus în păr și ochelari și haine negre și pantaloni bufan, și tot ce vrei. Au mai făcut și alții d-astea și au scăpat. Ce au făcut alții pot să fac și eu. dacă e vorba cum și unde o să stau, păi ea spune și tu ce crezi. Acum îți vine ușor să vorbești, i-am răspuns eu, dar aseară jurai că te pândește moartea. Și acum jur că mă pândește moartea, spuse el vârându-și luleaua înapoi în gură. Și încă moartea cu ștreangul la colțul străzii, nu departe de aici. Pricepe că nu-i de glumă. Da, acum am făcut-o. Ia că mă -s. Dacă m-aș întoarce, ar fi la fel de rău. Ba, poate mai rău decât să stau pe loc. Și apoi pip. Sunt aici fiindcă de ani de zile. Vreau să fim împreună. Și dacă vine vorba de îndrăzneală, acum sunt pasăre bătrână, trecută prin tot felul de capcane, de când mi-au crescut penele pe mine și nu-mi e frică să mă cocot pe o sperietoare. Dacă în sperietoare se ascunde moartea, n-are decât. Să ias afară, confrunt eu. Și abia atunci o să cred în ea, dar nu înainte. Și acum ea lasă-mă să mă mai uit puțin la gentlemanul meu. Îmi luat din nou ambele mâini și mă măsură cu un aer admirativ de proprietar, între timp fumându-și pipa plin de încântare. Mi-am dat seama că n-aveam altceva mai bun de făcut decât să-i fac rost de o casă liniștită prin apropiere unde să se mute când se va întoarce Herbert, pe care l-așteptam peste două sau trei zile. Era absolut necesar să-i încredințez taina lui Herbert, chiar dacă nu m-aș fi gândit la ușurarea nespusă în clipa în care i-aș fi mărturisit totul. Ideea însă nu-i de prea mult domnului Provis, mă hotărâsem să-i spun pe numele ăsta, care nu vrut să-și dea consimțământul până când nu-l vedea și-și forma o părere favorabilă despre el. Și chiar și atunci, dragul meu băiat, spuse el, scoțând din buzunar vechiul testament, cu carticică neagră soioasă și încuiată cu cheie, o să-l pun să jure. Dacă aș spune că în fricoșătorul meu binefăcător purta carticica neagră în buzunar numai ca să-i pună pe oameni să jure pe ea în caz de nevoie, aș spune ceva ce nu știu cu siguranță. Pot însă să afirm că nu l-am văzut niciodată folosind-o în alt chip. Cartea însă și arăta de parcă ar fi fost șterpelită de la vreun tribunal, și poate că acest amănunt, împreună cu propria lui experiență în această privință, îl făcea o să se încreadă în puterea ei ca într-un fel de vrajă sau de scânte ca legii. Eram în cimitir când a scos-o prima oară din buzunar și mă pusese să jur că nu-l voi trăda. Cu o seară înainte povestise cum el însă pe ea când lua vreo hotărâre în singurătate. Deoarece era îmbrăcat într-un costum marinăresc, care îl făcea să semene cu un vânzător de papagali și țigări, următoarea chestiune pe care am discutat-o a fost ce fel de haine va purta. Aveam credere nemărginită în virtuțile de deghizare oferite de un costum cu pantaloni bufanți, și în minte și imaginase o haină care l-ar fi făcut să aducă fie cu un preot, fie cu un dentist. Cu mare greutate l-am convins să accepte o ținută care să-l facă să semene cu un fermier cu dare de mână și l-am hotărât să-și tundă părul scurt și să-și îl pudreze puțin. În cele din urmă, deoarece nu dăduse încă ochii cu îngrijitoarea și cu nepoată sa, am hotărât să se ferească de ele până își va schimba înfățișarea. S-ar putea spune că nu era prea greu să iei astfel de măsuri de prevedere, dar în starea de buimăceală, ca să nu zic de nebunie, în care mă aflam, totul a durat atât de mult încât n-am izbutit să ies din casă decât pe la orele două sau trei după amiaza pentru a pune în aplicare hotărârile luate. Până la întoarcerea mea, provis trebuia să stea închis în odaie și pentru nimic în lume n-avea voie să deschidă ușa. După câte știam, în strada Essex, se afla o casă respectabilă, așezată cu spatele spre temple și care era foarte aproape de ferestrele locuinței mele, așa că m-am dus întâi acolo și am avut norocul să pot închiria etajul 2 pentru unchiul meu, domnul Provis. Apoi am pornit-o prin prăvăli ca să fac cumpărăturile necesare pentru schimbarea înfățișării lui. După ce am isprăvit și asta, mi-am îndreptat pașii spre Little Britain pentru niște probleme personale. Domnul Jaggers ședea la biroul lui, dar când mă văzu, se sculă numai decât și se așeză în fața focului Acum, Pip, spuse el, fi foarte atent Voi fi, domnule Jaggers, i-am răspuns eu, că-și pe drum mă gândisem bine la cele ce aveam de spus Nu te angaja la nimic, spuse domnul Jaggers, și ai grijă să nu-i angajezi și pe alții, înțelegi? Pe nimeni, să nu-mi spui nimic, nu vreau să știu nimic, nu sunt curios mi am dat seama fără urmă de îndoială că știa devenirea omului Domnule Jaggers, i-am spus eu, vreau numai să mă asigur că ceea ce mi s-a spus este adevărat. Nu prea trag de că nu e adevărat, totuși aș vrea să verific. Domnul dă du afirmativ din cap. Cum ai zis? Mi s-a spus sau am fost informat? Mă întrebă el, aplecându-și capul într-o parte, fără să mă privească. Stătea cu ochii în podea de parcă ar fi ascultat ceva venind dintr-acolo. Mi s-a spus, presupune o comunicare verbală. Nu pot fi în comunicare verbală cu cineva din New South Wales, nu-i așa? Vreau să spun, am fost informat, domnule Jaggers. Bun, am fost informat de un om cu numele de Abel Magwitch că el este binefăcătorul care și-a ascuns atâta timp identitatea de mine. Da, acesta este omul, spuse domnul Jaggers din New South Wales. Și nimeni altul am întărit eu și nimeni altul, răspunse domnul Jaggers. Nu sunt atât de lipsit de logică, domnule Jaggers, încât să vă socotesc pe dumneavoastră răspunzător de greșelile și concluziile eronate la care am ajuns, dar întotdeauna mi-am închipuit că e domnișoara Heavisham. După cum ai spus și dumneata, Pip, replică domnul Jaggers, ridicându-și spre mine ochii reci și mușcându-și arătătorul, eu nu sunt deloc răspunzător de toate astea. Și totuși părea atât de probabil m-am apărat eu cu inima strânsă. Nici urmă de dovadă, Pip, spuse domnul Jaggers clătinând din cap și strângându-și poalele hainei. Nu trebuie să te iei după aparențe și numai după dovezi. E singura regulă corectă. Nu mai am nimic de adăugat, am spus eu cu un oftat după o tăcere de câteva clipe. Am verificat ceea ce am aflat și asta e tot. Acum, când în sfârșit, Megwitch din New South Wales ți s-a dezvăluit, spuse domnul Jaggers, înțelegi? Că nu m-am abătut deloc de la linia faptelor În tot timpul legăturilor dintre noi Niciodată nu m-am îndepărtat o iotă De linia precisă a faptelor Ție limpe de acest lucru? Absolut, domnule Jaggers I-am adus la cunoștință lui Magwitch În New South Wales Când mi-a scris prima oară Din New South Wales Că îmi au prevederea De a nu mă abate o iotă De la linia precisă a faptelor Și i-am mai adus la cunoștință Și o altă prevedere mi s-a părut că în scrisorile lui îmi dădea să înțeleg foarte pe ocolite că are de gând să vină să te vadă aici, în Anglia. L-am prevenit că nu vreau să mai aud de asta. Nu avea nicio șansă să-și obțină grațierea. a expatriat pentru tot restul vieții, iar revenirea în țară ar fi cotată drept o fără de lege, care l-ar expune la pedeapsa capitală. I-am atras atenția lui Megwitch asupra acestei precauții, spuse domnul Jaggers, privindu-mă cu asprime. I-am scris la New South Wales. Nu mă îndoiesc că a ținut cont de cele ce i-am scris. Nu mă îndoiesc, i-am răspuns eu. Am fost informat de Wemic, continua domnul Jagles cu aceeași privire aspră, că a primit o scrisoare din Portsmouth de la un colonist cu numele de Purvis sau, sau Provis, i-am spus eu. Sau Provis, mulțumesc, Pip. Poate chiar Provis, te pomenești că știi că e Provis. Da, i-am spus eu. Va să că știi că e provis, o scrisoare din Portsmouth de la un colonist cu numele Provis care cerea amănunte cu privire la adresa ta pentru Magwitch. Wemmick i-a trimis amănuntele, după cum am înțeles, tot prin poștă. Probabil că ai primit lămuririle lui Magwitch din New South Wales prin provis. Da, prin provis, i-am răspuns eu. La revedere, Pip, spuse domnul Jaggers, întinzând mi mâna. Mă bucur că te-am văzut. Dacă îi scrii lui Magwitch în New South Wales sau dacă îi trimiți vești prin proviz, fii bun și spune-i te rog că amănuntele lungii noastre liste de socoteli îți vor fi trimise dumi tale împreună cu diferența de bani, fiindcă mai există o diferență de bani. La revedere, Pip! Ne-am dat mâna și m-a privit cu asprime până când m-am întors să ies. Ajunsesem la ușă și el tot mă mai privea aspru. Iar cele două busturi viclene de pe poliță parcă încercau să-și deschidă ploapele și să-mi arunce din gât lejurile lor umflate ach, ce mai om! Uemic nu era acolo, dar chiar dacă ar fi fost, tot nu m-ar fi putut ajuta. M Am întors direct la temple, unde l-am găsit pe cumplitul proviz, mând rom cu apă și fumând tutun, cap de negru, în deplină siguranță. A doua zi îmi trimiseră de la prăvălie toate hainele pe care le cumpărasem și omul se îmbrăcă cu ele. Tot ce punea pe el îi venea mai prost decât ce purtase înainte. Așa mi se părea de a bătu ce eram. După mine avea ceva în el care îți lua orice nădejde de a-l putea deghiza. Cu cât îl găteam mai mult, cu cât îl îmbrăcam mai elegant, cu atât semăna mai bine cu fugarul greu din ținutul mlaștinilor. Nu mă îndoiesc că părerea asta se datora faptului că în mintea mea agitată chipul și felul lui de a fi de odinioară îmi deveneau tot mai familiare. Dar mi se părea că își un picior, ca și cum încă trăgea după el obada și că omul era gnaș din cap până în picioare în toate fibrele ființei sale. În plus, înrăurirea vieții singuratice pe care o dusese în colibă îi dădea un aer sălbatic pe care nicio o haină nu izbutea să-l îmblânzească. La astea se adăugau amprenta pe care o lăsease viața stigmatizată, pe care o dusese printre semenii lui și, mai presus de toate, conștiința că acum trebuia să se ferească și să se ascundă. În felul cum se așeza, cum stătea în picioare, cum mânca și bea, în felul cum chipzuia cu o expresie îndărădnică, cu capul vârât între umeri, în felul cum își scotea din buzunar cuțitul cu mâner de os. Îl ștergea de picior și-și mâncarea, în felul în care ducea la gură păhărelele și ceștile, ca și cum ar fi fost niște ulcele prost făcute, sau cum despica un coltuc din bucata de pâine și o înmuia în sos, învârtind-o de jur împrejurul farfuriei, ca și cum ar fi vrut să nu-i scape nimic din porția de mâncare, în felul în care ștergea apoi mâinile cu pâinea pe care o înghițea, în toate gesturile și nenumărate alte mii de ocazii nensemnate care se iveau zilnic, clipă de clipă se vedea de la o poștă că era ognaș, criminal și prizonier. Fusese ideea lui să-și pudreze ușor părul și eu am consimțit, după ce însă m-am opus pantalonilor bufanți, dar efectul pudrei semăna cu efectul rujului pe chipul unui mort. Tot ce era de dorit să rămână ascuns trăbătea la el în chip groaznic stratul acela subțire de fațadă izbucni în vârful capului. Am renunțat imediat la pudră și omul a rămas cu părul lui cărunt, tăiat scurt. Nu pot spune în cuvinte cât de îngrozitor mi se părea misterul pe care acest om îl reprezenta pentru mine. Când mai adormea seara strângând brațele fotoliului cu mâinile lui cioturoase și cu capul pleșuv brăzdat de zbârcituri adânci, Vârât în piept, stăteam și mă uitam la el, întrebându-mă ce fapte comisese și punându-i în cârcă toate faptele din calendar. Notă, calendarul Newgate, o culegere a biografiilor unor criminali notori. Până când simțeam un impuls nebun să sar de pe scaun și să o iau la sănătoasă, groaza mea creștea cu fiecare ceas care se scurgea și cred că aș fi cedat impulsului la primul chin al acestei obsesii, fără să mai țin cont de ceea ce făcuse pentru mine, dacă n-aș fi știut că Herbert urma să se întoarcă în curând. Odată, pe la miezul nopții, am sărit ca ars din pat și am început să mă îmbrac în grabă cu hainele mele cele mai proaste, intenționând să-l las acolo cu tot ce aveam și să mă înrolez ca soldat în armata Indiei. Nu cred că o stafie ar fi putut să mă înfricoșeze mai tare, chiar și nodăile acelea părăsite în lungile seri și nopți, când vântul și ploaia se năpusteau spre casă. Dar n-ar fi putut să fie prinsă și spânzurată din pricina mea, iar gândul că lui s-ar fi putut întâmpla un asemenea lucru și groaza că așa avea să se întâmple, îmi sporeau spaimele. Când nu dormea sau nu-și dădea un fel de paciențe foarte complicate cu niște cărți soioase, un joc de cărți cum nu mai văzusem și nici nu aveam să mai văd, însemnând punctele câștigate cu cuțitul înfipt în masă, când nu era ocupat cu nici una din aceste îndeletniciri, mă ruga să-i citesc. Limbi străine, dragul meu băiat! Îi ascultare, iar el se uita la mine stând în fața focului și fără să priceapă o iotă. Mă măsura cu un aer de custode al unui muzeu, iar eu, printre degetele mâinii cu care îmi umbream fața, îl vedeam cum îndeamnă cu gesturi de pantomimă, până și mobilele din jur să observe dibăcia mea. Studentul imaginar, notă, Frankenstein, din romanul lui Mary Shelley, publicat pentru prima oară în 1818, urmărit de făptura monstruoasă pe care o plăzmuise, nu era mai nenorocit ca mine, urmărit de făptura care mă plăzmuise ea pe mine, chircindu-mă din ce în ce mai mult de repulsie pe măsură ce această ființă mă admira și mă îndrăgea tot mai mult. Tot ce am descris până acum, îmi dau seama, pare să fi durat un an întreg, de fapt n-a durat decât cinci zile. Așteptându-l pe Herbert cu sufletul la gură, nu îndrăzneam să ies din casă decât când îl scoteam pe provis la aer seara după ce se întuneca. În cele din urmă, tot într-o seară, după cină, când tocmai țipisem, răpus de oboseală, pentru că nopțile mi erau tulburate și odihna zbuciumată de vise înspăimântătoare, m-au trezit pașii aceia bineveniți, care răsunară pe scară. Provis, care țipise și el, se ridică, bălăbănindu-se la zgomotul făcut de mine și, într-o clipă, i-am văzut cuțitul strălucind în mână. Stai liniștit, e Herbert," i-am spus eu. Herbert dădu buzna pe ușă, purtând pe chip prospețimea celor șase de mile străbătute în Franța. Hendel dragul meu, ce faci? Ce mai faci și din nou ce mai faci? Parcă am lipsit un an întreg. A, ah, dar cred că așa s-a și întâmplat, fiindcă ai slăbit și ești tras la față. Măi, Hendel, hei!" O, mă scuzați, vă rog." Se opri din iureșul de cuvinte și din strângerile de mână, căci îl observase pe provis. Provis îl privea țintă și își punea cuțitul la loc, căutând prin buzunar după altceva. Herbert, dragul meu prieten, i-am spus eu închizând glasvandul, în timp ce Herbert privea nedumerit. S-a întâmplat ceva foarte ciudat. Acesta este un oaspete de-al meu. Totul e în regulă, dragul meu băiat, spuse provis, făcând un pas înainte cu cărticica neagră strânsă în mână, apoi se adresă lui Herbert. Ia-o în mâna dreaptă și zi, Dumnezeu să mă trăznească, dacă am să-mi calc vreodată jurământul. Sărut-o. Fă așa cum îți spune mama adresa lui Herbert. Așa că Herbert se supuse, privindu-mă cu o nedumerire și mirare prietenească, iar provis îi strânse pe dată mâna și îi spuse. Acum ai jurat să nu uiți. Și să nu mă țin eu de jurământul meu dacă Pip n-are să facă și din mata un gentleman."